Băiatul care nu vrea să crească mare Dramatizare după volumul Peter Pan și Wendy De Metin James Bay. Traducere de Ovidiu Constantinescu și Andrei Bantaș Vă În camera asta! Hai! ce sunt? Dar cine ești tu? cine ești, băiețelule? meu! Ting! Înapoi! ce Ce-i în camera copiilor mei? băiețelul meu? Ce-i băiețelul meu? Ce-i băiețelul meu? Ce-i băiețelul meu? Ce-i băiețelul meu? Ce-i băiețelul meu? Ce-i băiețelul meu? ce Sigur că un băiețel care zboară așa ceva nu-i posibil. Nu, și o luminiță, un glob mic de lumină larg în jurul lui. Ei, ce e, ce e, mana, de ce latrii, ce gură, e ce cază acolo mai fișa asta? Ia te uită, chiar ombra băiețelului. Da, sigur, am înțeles. Ai trântit fereastra când băiețelul a trecut pe bazul. Umbra lui n-a apucat să iasă. Da, am să iau această umbră, am să o fac sul și am să o pun bine într-un sertar. Așa. Așa nu trebuie să-i povestesc neapărat soțului meu această întâmplare. Ei acum gata, nana, gata, la treabă acum. Pregătește baia copiilor, te rog... Totuși, sunt sigură că iar am zărit figura acelui băiețel la fereastră. Copilașii mei! Da. Da. Sunt în baie. Nu știu de ce, dar mi-e teamă de ceva. Nu știu bine de ce, dar mi-e teamă. Ei, ce cu voi, John, Wendy, Michael? Dar de ce vă certați? certăm, jucăm teatru, de mama și de-a tata. He, ceva mai puțină, gălădi acolo. Bine, și acum, acum ne facem că avem un baby. Da, da, Sunt fericit, doamnă Darling, să vă pot înștiința că sunteți mamă. Ați omis însă lucrul principal. N-ați întrebat, băiat orfa. Sunt sunt de fericită că am un copil, încât mi-e tot una băiat orfată! Acum e rândul tău Sunt fericită Va anunța Mr. Darling, că sunteți tată Băiat orfată! fată Ei nu vreți să mă aveți și pe mine? Să fiu și eu copilul vostru, vreți? Nu mai dorim alții cum? Uuuh. Și eu să rămân nascut Doi ne sunt de ajuns. Hai, ce-am băiatule, ce-am? Nimeni stai. nu mă vrea, stai. nu mă vrea nimeni! Eu te vreau, Michael! Băiat orfată! Băiat! A, aici la ai MM! Da, da! da, a, da a, de Dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat, draga mea, iată o cravată ce nu se lasă legată în jurul gâtului, firește, <laughs> fiindcă în jurul piciorului patului am reușit să o leg de 20 de ani! Mulțumesc, mulțumesc! Lasă-mă să încerc eu! Aha, aha, Gata, uite, Mulțumesc. vezi că am și legat. Bravo, bravo, mama, bravo. Ei, nu, nu, nu vreau să fac baie, puteai să nu mai aduce aminte nana mm, Altceva nu mai știi, baie și tortori, baie și doctorii Duceți-vă, săr, și faceți imediat baie mm. Bine, mă duc Mama? Ce... Da? tu pe mine ei, ei, ei, ceva mai puțin <laughs> acolo. La ce oră m-am născut eu, mama? La ora două noaptea, scumpule O, oh, Mama, Sper că nu te-am trezit din somn <laughs> Cât de dulci sunt Nu-i așa, George? Nu au egal în lume și sunt ai noștri da. Ai noștri Oh, Mary, mm? asta este prea de tot Iată, te uită, Nana mi a umplut pantalonii de părot că u taburetele lui John, dragul meu dă voie să te perii. Mary, Așa. mă gândesc câteodată că n-am fost prea inspirați Când am hotărât să luăm guvernantă un câine George, dar nana e o comoară Fără îndoială, dar am din când în când senzația neplăcută Că ea consideră copiii noștri drept că dragul meu Nu, scumpule, nu Ea știe că o suflet de om N-am nicio îndoială Așa să fie oare, mă întreb George, mm. trebuie să o ținem cu noi în casă pe nana și îți voi spune și de ce. De ce? Dragul meu, când am intrat aur în cameră, mm. am văzut la fereastră un chip de om. Un chip de oui da? la fereastră? La etajul trei? Da! Era, era chipul unui băiat care încerca să intre în camera copiilor mm. Și nu-i prima dată când văd acest băiat. Oh, oh, oh, oh, Mary, Mary. Da! Nana era liberă și eu a țipisem lângă foc. Deodată am simțit un curent de aer ca și cum fereastra ar fi fost deschisă. Am privit în împrejur și l-am văzut pe acel băiat în în odaie. Da, am țipat de spaimă. În clipa aceea s-a întors din oraș Nana și a sărit asupra lui. Hmm. El a fugit la fereastră. Nana a lăsat jos ruloul ferestrii, dar nu destul de repede ca să-l prindă. Ei, vezi, vezi, vezi, vezi, vezi, n-a fost în stare să-l prindă. Băiatul a scăpat, dar umbra lui n-a avut timp să iasă. Oh, Mary! Mary, de ce n-ai păstrat acea umbră? Vai, am păstrat-o, George E aici, am făcut osul și iată Umbra asta pare a fi a unui derbedeu Ei, Nu știu, dar cred că va veni înapoi să-și ia umbra, George Mary, aceasta este o afacere rentabilă, iubita mea Voi lua umbra și o voi duce mâine la Muzeul Britanic să o evalueze Da, George eu nu știu ce pot să însemne toate astea hm? Într-adevăr, ce poate să fie? Hai! <gătări> <Cine>? <gătări> nu, nu, nu, nu vreau să o mai țin în casă Iar m-am speriat, afară, afară te rog, nu mai zi pe da, i să mă audă, să mă audă toată lumea Refuz să permit acestui câine să se facă stăpân În odaia copiilor mei Nu voi tolera atare situație nici o oră mai multă nu nu nu, nu, nu, nu, nu, în zadar, în zadar Locul potrivit pentru tine e în curte Acolo te duce imediat și vei sta legată în George, adu-ți aminte Ce ți-am spus despre acel băiat Nu, Nu, nu, nu, Mary Sunt eu stăpânul acestei case Ori este ea Hai, ieși, ieși, ieși Hai, hai Iute la felastră să vedem ce face Ce fac? Vai, o pune în Nana e foarte supărată Asta nu e letratul ei când e supărată Așa latră când miroase pericol Pericol? Ești sigură, Wendy? Oh, da. Dar, dar ce se întâmplă? Nu știu acum nimic. E liniște pretutine. Ah, cât aș dori să nu plec de acasă seară. Nu știu de ce, dar am o presimțire. Sar, putea să nu se întâmple ceva, mamă? Nu, nu, scumpule. Nu uite, las luminile aprinse. Ele sunt ochii mamei, rămași acasă să-i păzească pe copiii ei. Mamă. Ce fericit sunt că te am. Somn ușor, copilaș Mama se va întoarce repede. Tinki, dânci! Unde ești? Tinki, Știi unde au pus umbra mea? Care cu a, ah, o cutie mare. Asta? Ah, bine, dar în care sertar. Hai arată-mi, în care? Ah, da, da. Asta e... Uch, oh, mai faci atâta gălăgie că te închid în sertar să știi... Şt, nu ești cu minte! Oh, bine că mi-am găsit umbra. Numai că ar trebui să o lipesc de mine. Și nu pot! Mă lipesc cu săpun. Sigur. Ia. <gri> <gri> nu pot. Nu pot. Nu pot. Băiatule. Băiatule. De ce plângi? Te-am trezit. Cum te cheamă? Wendy Moira Angela Darling. Dar pe tine? Peter Pan. Numai atât? Da. Vă rog să mă scuzați. Nu face nimic. Unde locuiești? A doua la dreapta, apoi drept înainte până dimineața. Ce n adresa? Nu găsesc. Vreau să spun o asemenea adresă. Se poate pune pe scrisori? Nu primești scrisori? Nici mama ta nu primește scrisori? N-am mama. Peter, da? de ce plângeai? Nu plângeam, dar nu reușesc să-mi lipesc umbra. S-a da Ce nenorocire! Doctor, da. ai încercat să-l îi pești cu săpul? Da, și Ar trebui cu sută de tine. Poftim? Ce, ce semnează cu sută? Cu Ești sută. grozav de ignorant. Oh, nu sunt ce spui tu. Stai puțin, am să-ți cos eu umbra. Stai jos oh. aici, stai așa. Așa? Trebuie să-ți spun că o să te doară puțin. Ah. Nu ah. acum. Ah. A? Ah, gata. Stai, așa, l-am găsit. Să știi că eu nu plâng niciodată. Stai așa, nu te mișca. nu... Nu s-a prins încă destul de bine Nu, uite! Hai. Stai aici încă puțin oh, Gata! Uite. uite! Uite, uite! te Sunt chiar împreună cu vreau mea! Cu am fost! Concurencău! Înfatul eu n-am făcut nimic Aba da, ai făcut și tu ceva Ceva? Ei bine, dacă nu sunt de niciun fel de folos Wendy, nu fugi, știi, nu mă pot opri să nu cânt ca un cocoș, de câte ori sunt mulțumit de mine. Ascultă, Andy, ce? să știi că o fată prețuiește mai mult decât 20 de băieți. Ai da. într-adevăr această părere, Peter? Hmm. Ești sincer? Foarte sincer. E foarte drăguț din partea ta. Am să-ți dau un sărut dacă vrei. Oh, îți mulțumesc. Uite mână. De ce mi-ntinzi mână? Nu știi ce-i un sărut? Am să știu dacă mi-l dai. Bine, uite degetarul meu. Acum trebuie să-ți dau și eu un sărut, în schimb? Dacă dorești. Da. Poftim un nasture de ghindă. Voi purta acest nasture pe lanțul din jurul gâtului. Peter, câți ani ai tu? Nu știu, nu, nu știu dar sunt foarte tânăr, Wendy. Am fugit de acasă în ziua când m-am născut. Ai fugit? Da. De ce ai fugit? Fiindcă i-am auzit pe mama și pe tata vorbind ce va trebui să ajung când voi fi bărbat. Nu, eu doresc să rămân mereu un băiat mic și să mă joc. De ce am fugit la Kensington Garden și am locuit timp îndelungat printre zâne? Zâne? Da. Tu ai văzut zâne, Peter? Da, multe de tot. Știi, Wendy, când a râs primul copilaj! Trilurile lui s-au spart în mii de cioburi care au început să zboare încoace și încolo Și din cioburile astea au ieșit zânele. Zânele? Zânele, ia stai puțin. Ce? Nu mai aud pe tinki Linky. Tinki Linky? Da, tinky. Cine e Tinky Linky? O, tinky Zână. O zână, nu, nu pot să înțeleg cum de a dispărut! tinki. Pitar, Peter, nu cumva vrei să mă faci să cred tinky. că în camera noastră se află o ba da, ba da, ba da! A venit odată cu mine! Tu n-auzi nimic, Tinki. Ba da! au aude așa un sunet asemănător cu al micropoței. Aceasta e limba zinelor acum l-au și eu. Parcă ar veni de undeva dinăuntru. auntru O, am impresia că am închis un sertar. Ia, sertar? Sigur, așa e! Tiki! Taci, nu era nevoie să mai spui. Îmi pare foarte rău, poftim, am uitat de tine. Nu Pitar! Dacă ar stau clipă liniștită, să mă lase să o văd... Vee, rare ori stau liniștite. Da, unde s-a ascuns iar? Uite, e-n desul ceasului. E să văd. ting. tink, te rog această micuță lady. Da? Ar dori să fie zâna Ce spune? E, mi-a spus măgar prost. Tu unde locuiești acum? Cu băieții pierduți. Cine sunt acești băieți? Sunt copiii care cad din căruci când guvernanta privește în altă parte Dacă nu-s ceruți și găsiți în șapte zile, sunt trimiși departe În țara nicăieri. eu sunt capitanul lor Ce plăcut trebuie să fie la voi Da, e eu... foa. dar suntem cam singuri Da? Ș Știu, Wendy, printre noi nu se află nicio făptură ca tine să ne țină de urât Dar cum se poate? Dintre ceilalți copii nu sunt și fete? O, oh, nu, nu... Fetele sunt mult prea deștepte ca să cadă din cărucior. Mm. Peter, e drăguț din partea ta că vorbește așa despre fete. John ne disprețuiește. Mm. Peter, oh. Peter, de ce ai venit tu la fereastra noastră? Ca să aud povești. Da? Vezi tu, nu mi-a spus nimeni până acum vreo poveste și niciunul dintre copiii pierduți nu știa povești. Oh, e îngrozitor. Tu știi de ce rândunica aș face cuibul sub strașina caselor, știi? No. Mm, ca să asculte povești. Da? Wendy, mama ta îți spunea de ună-s atât de frumoasă. Care poveste? Despre un prinț care nu putea găsi o domniță, care purta un pantof de cleștar și... Oh, știu! <hă> Asta e ce asta, Peter? Ești? l-a găsit-o, da? Și au trăit fericiți împreună toată viața. pare foarte bine. Apoi, unde pleci? Unde te duci, Peter! Pun povestea celorlalți, băieți! Nu te duce, Peter! Eu știu, mulțime de vasme și aș putea. Aș putea să le povestesc eu, băieților. Hai cu mine! Hai, vom zbura împreună! Să-i Da! Tu știi să zbori, Jeron! Wendy, Wendy, vino cu mine! Oh, Peter, Peter! Dar nu poți să fac așa ceva! De cela, ce? Gândește-te la mama și de altfel nici nu știu să zbor. Dar să te învăț! Peter, hmm. ai vrea să pe John și pe Michael să zboare? Dacă dorești! Stai hmm. puțin! John! John! John, scoalte! Hmm. Uite, e aici un băiețel care vrea să te învețe hmm. să zbori! Hmm. Hai, John! Hmm. Ge? Hai scoală Unde-i? Mă scol mai decât! Uite, gata, m-am scolat! Stai, Michael! Michael, Michael, mi te mi de ochii, Michael! Uite, mi băiatul acesta ne va învăța să zburăm! Ia, ia, ia. Aha, ia. Da. Ascultă, de ce? Ascultă! Poți să zbori într-adevăr? Da! Privește! Ce ia, ia, ia, ia, să încerc și eu. ia să încerc și eu. Încearcă, John. Ah, nu, oh. nu no, am no, no, no, no. reușit. Nu no, reușit. Mm. Încearcă, Micaela. Și, și eu. Da, Ia, ia, ia, ia. ascultă. No, nu reușești tu să faci dracovenia asta. Oh, nimic mai ușor. Te gândești la niște lucruri <cute> minunat de frumoase. Înălțătoare și deodată simți cum te ridici în văzducul de-ața! Nu, nu, nu, nu, nu, frate, n-ați repede! Nu ai putea să zburi dată așa mai pendelete? Da, mai începe! Cine? Vreau să învăț! Am fris mecheria Wendy! Am prins mecheria! Fui atent, nu, ah, am no, John. No, Nu, nu, nu, trebuie să suflu peste voi praf de pe aripile zinelor. Uite, yeah. iau praf din asta de pe îmbrăcămintea mea. Da Așa, așa, da, mi mi și tu, John, așa. Și -a tu, Michael? și eu, Ia. și tu, Wendy. Așa, da. și acum încercați. Încercați, oh. uite. Răsuciți mai întâi umeri, cam așa, așa, apoi dansi drum. Ha ha ha ha ha ha Ascultați, ce-ar fi să o din nou? Da, să vedem și sirene. Nu mai vorbesc de pirați. Noi ne luptăm cu pirați din biră. Pirați? Să o ștergem imediat. Haideți, veniți! Ce dinchile închicenii? Nu ești de acord să zburăm? Hai, aveți ce de treburile tale. Nu mă mai bate la capaile. Încadr-o zbură-n pită. Pe laguna, în țara <f> Peter nu piu nucă. nunca. Aș vrea să fie mai curând. Și eu aș vrea cărlionț M-am tot frică de pirați când Peter nu e aici să ne apere. Nu, dar mie nu-mi e frică de pirați. Nu mi-e frică de nimeni, să știți, dar abia aștept să se întoarcă Peter să ne spună dacă a aflat ceva despre cenușărea. Să știi, ronței că și eu sunt grozav de îngrijorat de soarta cenușărei. Da. și nu știu nimic despre mama mea. Îmi place să-mi închipui că seamănă cu cenușărea. Mama mea mai mult decât mamale voastră pe voi. Nu Mama,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 Capitane, Hook, văd acolo un băiat din ceata lui Peter Pan. Aș putea să... Nu, lasă pistolul, ca Stai-mi unul din băieții pe care îi urăți, Aș și putut să-l Da, da, da, da, și zgomotul pistolului ar fi avertizat întreaga ceata de pericol. Nu, scapărlie, nu! Ai dreptat să mă duc după el și să-l gâde puțin cu tirbușoanul lui Johnny. Cuținul nu face gălăgii. Nu, acum, joardă! Nu, E singur și eu vreau să le fac de petrecare la... Toți împrăștiați-vă și urmăriți Nona, Dintre toți mai mult dorește doresc pe capitanul lor Pe Peter Pan ca el e cel care mi-a tăiat brațul da. mult aștept să-i strâng mâna cu brațul meu de fier Am să-l să <laughs> Da, uite, deși da. v-am auzit deseori spunând Că acest cârlig al dumneavoastră prețuiește cât 20 de mâini da, Vă vine greu să vă pieptănați părul și să dacă faceți cu el diferite treburi casnice oh. Ah, dacă aș fi mamă, aș vrea să nasc copiii mei cu un astfel de braț, nu cu altul Joarda, da. Pen a aruncat brațul meu unei huidume de crocodil oh. care trecea pe lângă noi ah, da. Eu am băgat de seama că voi e frică de crocodili Ah, nu, scăfârlie, nu de toți crocodilii nu? Numai de unul singur Acelei fiare i-a plăcut brațul meu atât de mult Încât de atunci mă urmărește necontenit din mare mare, știi? Da, și linge buzele așteptând să-mi și restul din mine Într-un fel, acesta e un compliment pe care vei-l face Hai, da, da, da, da, da, da, da, ce face cu o asemenea compliment Eu aș vrea să pun ghiara pe Peter Pen Care i-a dat ligioanei să guste din mine Da, joardă Da Acest crocodil ar fi îmbucat de mult Dar printr un întâmplare fericită a înșelit un ceas Sornic, Se face tic-tac, tic-tac, tic-tac în burta lui, așa încât înainte să mă poată atinge, eu aud tic-tac, tic-tac, tic-tac și fug. O am auzit ceasornicul bătând ora șase. Într-o zi însă, ceasul se va opri și atunci o să vă înhațe. A, scăfăria, aceasta este teama care mă roade cel mai mult. Capitane, au ceva? Crocodilul Tine crocodilul Să Să Capita Ieșiți cu toți afară Sus deasupra lagunei am sărit Cea mai frumoasă pasăre albă Zboară spre noi Ce fil de Nu știu, nu știu Dar pare foarte obosită Pe când să suspina Sărmană Wendy Sărmană Wendy Există păsări numite Wendy Uite, uite, vine pasăre albă Ce albă e Și vin că e cu pasăre albă Hello Roagă să tragem mâna și să o doborâm. Pai să facem ce dorește Peter Hai, domnul, de la o Hai, fie! Vreau să tra! Da, nu e o pasăre. Cred că trebuie să fie o lady Iată, a doborâtului. Și acum înțeleg. Peter o trimisează pentru noi. În ce scop? Să aibă grijă de noi. O voi piuila. Am scrântit-o. Când o doamnă. Nu mi-apare, în nu-i spun dulce, mamă. Iar când una se apropie de mine, a iedea tra cu arcul în ea. Priete, rămâneți cu bine. Eu nu mai pot să rămân printre voi Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, E frică de Peter vă Vestea mare, băieți! Am adus în sfârșit o mămica da. pentru noi toți! Să ne parte de grija! Da, da, da, da! încoace! N-a văzut-o niciunul din voi! Peter, da? Peter, vreau să-ți-o arăt eu! <miech> nu! nu, nu. Da, nu, nu. Dați-vă! Dați-vă înapoi cu toții! Lăsați-l pe Peter să o vadă! Wendy! Wendy cu o săceată în inimă! Wendy moartă! Credeam că numai florile mor! Poate că s-a speriat pentru că s-a văzut moartă. Nu... Acu' e săgeata. A mea, Peter. Lașule! Lovește-mă, Peter! Să nu-ți tremure mâna! Lovește-mă! No! Nu pot. O, o mână nevăzută îmi oprește brațul. Da. E ea, mica Lady. Uite, mâna ei. Am impresia că spune sărmanul Piuila. Da. trăiește Respiră. Mădii, Wendy, trăiește? Ah, priviți, săgeata s a lovit de această ghindă. Oh, da, să arzi că e un nasture, dar e gândește. sărutul pe care i-l-am dat eu și care i-a salvat viața. <gândește> înseamnă că a dormit, a obosit o zbor. Da, -a Ascultați -a cum se bucură Tim, timp că Wendy e moartă. Cum? Tim, Wendy trăiește. Ia. Ea este aceea care ne-a spus că tu dorești să tragem mâna lui să da, știi. Da, da, da, e da, e a a spus, da. da, da, da. da. da. Ei bine, Tink, de aici înainte, nu-ți mai sunt prietenă. Gata! Plânge? Spune că ea e zâna ta. Da. Ei bine, bine, nu pentru totdeauna, poftim, numai pentru o săptămână. Ei bine, ce facem cu Wendy? Să facem în casă, la noi, jos. Da, așa se cuvine să ne purtăm colegii. Nu? Sigur, nu aveți voie să o atingeți. N-ar fi destul de respectuos. Chiar, da? așa, așa m-am gândit și eu. Da, dar dacă, dacă va rămâne aici culcată, va muri cu adevărat. Da, va muri. E trist, dar, dar nu există nicio scăpare. A, ba așa da! Ba da, este totuși una. Să clădim... O casă în ei! casă așa! Hai, lăsați tot în seama mea! Aduceți tot ce avem mai bun! Hai, hai, hai, goliți toată casă! Trebuie să Hai, hai, hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! ia Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! uite, băpită până aici. Doarme? Do, doarme? John, azi să și s să ne facă de mâncare, mi-e foame, mie e foame! Mi foame. Hei, mm. John, ia uite-te la băieții ăștia! Crioți? Băie. Da. ai grijă ca băieții aceștia da. să ha? ne ajute la construirea acasă! Da. Da. Să construim o casă? Da. Pentru, Wendy. Da. Pentru Wendy! Pentru Wendy, da ce? Wendy nu e decât o fetiță! Noi suntem slujitorii ei! Voi sunteți slujitorii lui Wendy? Peter? Da! Peter! Wendy s-a mișcat în somn! Da, sunt și minunat! Oh, Wendy, dacă ai putea să ne spui cum mai vrea să fie casa pe care ai dorit să o ai! se să stau într-o căsuță, cum încă nu s-a mai văzut Trandafirie și drăguță cu acoperiș din mușchi făcut Ți-am pus perești și acoperiș, iar ușa o minune zău Ce mai poftești, spune fățiș, și facem tot de dragul tău Pe placul meu de vreți să iasă Perestre multe Țin să am Cu trandafiri Privind din casă Și copilași Privind la ceam ha -ha. la la la la la la la la Lepsește ciocănașul de bătut în ușă. Ia mai în și lepsește coșul. Trebuie deci. de neapăiat un apărat un e nevoie de un Așa, gata, Acum. totul ah, e în perfectă ordine. Ah, ah, ah, a, știți, prima impresie este totdeauna de o foarte mare importanță. Da? Ah, a, așa, să vedem. Acum, ah, batem la ușă. Da, Lady Wendy, această da? casă am zidit-o pentru dumneavoastră oh, oh, Spune, spune cât îți place O, oh, e minunată, Oh, e primitoare o, Și noi suntem de copii, copii de dumneavoastră tale. Da? da? Da? Lady, Lady Wendy, fiind mai noastră a... Credeți că se-i cuvine? Da, Nici da, nu sigur. vă închipuiți cât m-aș bucura. Numai că vedeți, eu nu sunt decât o fetiță neștiutoare. No, nu, nu nimic! Noi avem nevoie doar de o măicuță grijulie. Și durcioare! Ca să vă spun drept, Chiar așa mă și simt, simt că e tocmai ceea ce sunt de fapt. Așa e, e, noi am dat seama! Din prima clipă! Foarte bine! Voi face pentru voi tot ce voi putea. Liniște! bine! Intrați în casă imediat, copii ascultători. Sunt sigură că sunteți usi la picioare? Haideți! Înainte de a vă culca, să sfârșesc povestea cu cenușarea asta Poveste? Capitane. Da, da, capitane. Capitane, toate sunt în ordine? <sus> e, e, capitanul oftează. Să știi că am mai oftat odată. Ha, <sus> uite că oftează pentru a treia oară. Dar ce se <sus> întâmplă, capitane? Jocul s-a terminat. Băieți pierduți și au găsit o mamă. Ce sine norocită. Da, da ce ai e o mamă? Cum? El nu știe ce a fost asta? Da? parcă m-auzit un glas. Da, una dintre sirene. da da da da. cum? adică tu nu știi ce o mamă joardă. o mamă, o mamă este. uite-te acolo pe apă, vezi ceva? ah da, da da da. plutește pe apă un cuib cu o pasăre da, da, da, în eh, da, da, da. iată un exemplu de mamă. Aha. ca să știi. Cuibul a căzut probabil în apă, dar pasărea nu și-a părăsit ouăle, ai înțeles? Aha, a, a, a, da. păi, păi dacă pasărea e o mamă... Poate că dea pe aici ca să-l pe Peter da, da, da. Da, da. Uh, Capitane, n-am putea o răbi pe mama copilă Ca să avem și noi parte de o mamă Păi asta e o idee grozavă da, Îi prindem pe copii Așa? Îi legăm la ochi Îi aruncăm peste bord Și Wendy va fi mama noastră Niciodată, deci niciodată deci Ei, ce spuneți, dărbedeilor? Suntem de acord, dau mâna pentru asta Și eu o dau Iată și cârligul meu Jurați Jurem! A, a. Se petrec lucruri ciudate, se aud glasuri necunoscute. Da da, da, da, Da, da, da! Hei, tu ce bându-i la îndregată lagună! Mă auzi? Stranie coada de zmeu, ciocan și clește! Te aud? Eu sunt Jack Hook, capitanul vasului Johnny Roger! nu ești tu fieră și pucioasă! Mai repet o dată. s-a în corantine! Auzi, dacă tu ești cu atunci vrem, cine sunt eu? În guvid! Ești un goveț! Un, un guvid, eu? Scăfălie. Am noi am fost comandat tot tipul de un gu, guvid. Vai de mine, mândria noastră a fost în jos! super. ei, nu mă apărăți în psicologii! de pește! coada de pește! A B -a. A B -a mai ai mai un alt nume? Da, da! Băiat, da! Un um, băiat oficinuit? Nu! Excepțional? Da! Locuiești în Anglia? Nu! Uh. Ești de aici? Da, nu ghicești, nu ghicești, nu ghicești! Că l-aș fă gubaș, Da! Bine. Direc... Atunci află că eu sunt Peter Pan. Peter! Să nu mă pe linie de la bază să mi-u mort sau Ai să te înzagunzi în dame, curlicul capitalului Hook, Peter Pan. <sus> de laud, curlic de laul! Lau Crocodilo. Fugi, Capitane, te urmărește cu Fugi, Capitane! Fugi, fugi, fugi! fugi Fuga, A, uite cuibul păsării niciodată! Plutește spre mine și ea spune ceva! Hai. Oh, bine mi-ar mai sta mie femeie coliotă pe copii să mă vedeți dansând Mămicu, dar nu e astăzi sâmbătă seara? Da, dar noi vrem să dansăm așa. E sâmbătă seara, Peter? E sâmbătă da. seara, Da așa? Da, da. Hai copii, duceți-vă, duceți-vă să vă îmbrăcați pentru noapte. <lători> Haideți! Hai <lători> dar ce nu e în ordine, Peter? E numai nu. un joc, nu așa că eu sunt tatăl lor. O, da, desigur. Dar sunt ai noștri, Peter. Hai tăi și ai mei, nu? Dar nu e de nu, nu, nu. Ne jucăm numai. Peter, care sunt sentimentele tale adevărate pentru mine? A Acele ale unui fiu de votat, Wendy. Așa gândeam și eu. Ah, Tinky, Ninky, a tras cu no. De ce mai trași mi se pare că dorește să-mi fie ea, mama. Mi-a zis Magar Uf, De asta dată sunt aproape de aceeași părere. Mănâncă-l! Mănâncă-l! Mănâncă-l! Mănâncă-l! Mănâncă-l! să l să Că ai mai multe necazuri decât bucurii de pe urma copilului. Mă știi ce spunem, bazmul? Rămăsesem acolo la. A fost odată ca niciodată, niciodată. A fost dată. Așa? Un gentleman. Mi-ar plăcea să fi fost o lei. Mai bine un șopolac. Liniște. În poveste există și o lady. Numele gentlemanului este domnul Darling și al la acelei lady, doamna Darling. Cunoaștem, cunoaștem, o, am impresia că i-am cunoscut. Bun, erau căsătoriți și ce credeți că aveau? Ce, ce aveau? Șubolani alt. Oh, oh, oh. Aveau trei odrasle. Iar cei trei copii aveau o guvernantă credincioasă numită Nana. Ce nume amuzant Da, da, ce e o draslă? Și tu ești o draslă, Ronță, Și eu sunt? Da. Ai auzit Și eu sunt o draslă. Mare scofală, o înseamnă copil. Copii, copii! Dar domnul Darling s-a supărat pe Nana și a legat-o de lanț în curte. Din bricina aceasta, Copiii au zburat de acasă <gânt> și au ajuns în țara de Nicăieri, unde se află băieții pierduți. Tocmai mă gândeam că așa au făcut. Nu știu de ce, dar eram sigur că așa s-a întâmplat. Randy? Da. unul dintre băieții pierduți nu se numea Ronțaila? Da, așa se numea. Oh! Sânții, și eu în Mm. Închipuiți-vă durerea acestor părinți ai căror copii au zburat cu toții. Gândiți-vă, gândiți-vă la pătucurile lor goale. Ce dris! Ce dris. Dar copii știau că mama lor va lăsa lăsat mereu fereastra deschisă pentru ca ei să poată zbura înapoi acasă. Și au rămas astfel în țara de nicăieri, trăind zile plăcute și pline de perifeții. S-au întors vreodată acasă. Copiii s-au întors la mămica și la tăticul lor Nu vă mai spun ce fericire a fost pentru toți când i-au văzut din nou acasă Să-i lăsăm vechi să se bucură în și să tragem cortina mm. Da? ce e, Peter? Mm. Ce-i cu tine? Ești bolnav? Mm. Te doare ceva? Mm. Peter, mm, ce nu, ai? Nu e o durere trupească, Wendy Wendy, tu greșești în ceea ce privește mamele am crezut și eu ca tine că fereastra mă așteaptă. Dar când am zburat înapoi, am găsit fereastra zăvorâtă. Mama mea mă uita, se și un alt băiețaș, dormea în patul meu. Wendy, no. să mergem acasă! Să mergem! John, Michael, să plecăm acasă! Vrei, Vrei să ne părăsești, acasă? Wendy? Sunt nu. nevoită! Nu, nu, nu, nu, seara, nu! Seara. Seara. Imediat! Poate că mama crede că ni s-a întâmplat cine știe ce și plânge! Peter! Da? Vrei să faci pregătirile necesare? Wendy. Dacă dorești, nu. mă duc să dau ordinele necesare. Wendy, nu, nu pleca. pleca! Ce ne facem fără tine, De Wendy? Să Ce plec. ne facem? Wendy? Wendy, am da. dat ordin voinicilor să te conducă prin pădure, deoarece zborul te-a rumus prea mult. Apoi, Tink, Linki te va purta cu ea peste mare. Tink, pregătește-te! Ai putut alea să -o porți pe Wendy într-o călătorie. Ați auzit? Zice că nu vrea. Tink? Stinc dacă nu te-nscoli și nu te îmbraci imediat, așa vine! Scumpilor, dacă vreți să veniți cu mine... Sunt rezigură că mama și tatăl meu or să vă adopte. Dar ce vă zice când o să vadă că suntem ateția? Nu o să se teamă că o să aibă prea multă bătaie de cap? Da, de unde cel mult? O să mai pună câteva pătuțe. Peter, Peter, putem pleca? Haideți, mă rog, n-aveți decât. Haide, Hai rog, n da? Pregătește-te și tu de drum. Nu, eu nu merg cu tine, Wendy. Ba da, Pitar, ai să vii? Ba nu! Vino, Pitar, vino să-ți cauți mami. Nu, nu, nu! Nu, mi teamă să nu spună că am crescut mare. Eu vreau să rămân mereu copil, ca să mă pot juca toată ziua. Nu! nu vine cu noi! Pitar, nu noi! noi! De ce, Pitar? că nu vreau să mă fac mare. Eu vreau să rămân ceea ce sunt. Băieți, oh, dar Ei nu vă mai frământați no, și aici. nu mai scânciți. Da. Dacă vă găsiți mamele, sper că veți ști să le îndrăgiți și să le ascultați. Hei, Tinky, Ești gata de drum? Hai, arată-le cale! Pita! Să nu uiți cumva să-ți schimbi planele Nu, Nu, nu! Suntem doctorile! Au spit! Da, da, da! La revedere, revedere sunteți gata! Da, da. Ei, hai, drum bun! Drum bun! Drum o, ah, ia vine aici, pe tine cum te cheamă? Prichind John, John Legati. La Dracula. iau eu tu și peonica uea dia. Poți izbun nișara, ta va pun numele singură. Hai cu prana <r GT> ceasul din burta crocodilului. Ah, e târziu. Oh, dar știu că am dormit, nu glumă. C Cine -i? Tinky Linky! ce cu tine? Nu-i conduci pe Wendy și pe băieți? Cum? Wendy și băieții capturați de piraci? Nu! No, o voi salva! îi voi salva! Să mergem, Tinky! Acum! Liniști-ti-i ma de obiectul din voi! Ia Ia, ia, ia! Ia spuneți prizonierii prizonierii sunt puși toți în lanțuri ca să nu mai poată zbura? Da, desigur, capitane! Bun, urcați-i pe punte! Hai, -i, hai! I hai! Hai! Nu, nu, hai, Hai, Hai! Hai! Nu, da. E bine, secăturilor, șase dintre voi vor trece astăseară cu ochii legați o deasupra A, Dar mai am loc pentru doi băieți care să curețe cabinele Care dintre voi se înscrie? Mm -hmm. Vedeți, domnule, nu cred că mama mea ar fi bucuroasă să mă vadă pirat Fluturile, mm -hmm. mami tale i-ar plăcea să te faci pirat? Nu cred, în Da, mama ta Ia, ia, ia ține ți bă, clanța A, Tu, tu, băiat, ne mm -hmm. arăți? Tu arăți totuși, parcă avea puțină N-ai da. dori să fi pirat voinice? Refuz! Refuz de două ori! Vinem! Atunci soarta voastră e pe cercluită! Mm -hmm. aduceți <laughs> aici pe mama lor! Da, căpine, hai! Hai, hai, Așa, hai așa. E da. cum și se vor prăvări cu ochii gazde de pe scândura direct în mare! <laughs> Au să moară? Bineînțeles, <laughs> stăcere, Stă ascultați ultimele cuvinte ale unei mame către copii ei. <laughs> Dragi copii, dragi băieți, simt că trebuie să vă transmit un mesaj de la adevăratele voastre mame, ele vă spun Sperăm că băieții noștri vor ști să moară cu demnitate ca niște adevărați gentlemen. Așa, așa, da, așa. Eu, eu n-am să înșel nădejdele mamei, prunțăile, ce ai de gând să faci? Anyway, nici eu n-am să înșel nadejile mamei mele să-și Aha! Legata de cazar de cazar pe mama lor! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! tic Eu Eu sunt băieți, ii de la Wendy, mă salvez, să vă mă Haideți, haideți! Haideți, haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! A Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! e un Haideți! Haideți! Haideți! crocodilului Pui, la malor, nu vă e poftă de o mică mângâiere a pisicii înainte de a trece pe stel scântură? <laughs> Joardă, da? adu pisica cu nouă cosi din cabină. Desigur să, mă Hai. Să pisica cu nouă! Doi. Ce înseamnă asta? E... Ce s-a auzit? Un cocoș? Bine. I-a, ia mers scăpârlie și ce vezi ce-i acolo? Nu, capitane, nu, nu, nu. Am nu. spus că te vei duce în scăpârlie. Bine mă duc, capitane. <fie> <fie> Rei, Ai, mortăciunilor! Care dintre voi mi-a duce pe acest cocoș? Hm? Aud, nimeni nu pășește înainte? Nimeni nu se oferă? Hai, băieți! Eu John! John! John! mine, John! John! aici John! Wendy! John! aruncat un John! John! John! John! John! John! John! John! John! John! să John! John! John! John! John! John! John! John! John! John! John! Asta, a mea, a mie! Așadar, Peter, pe asta-i sprava ta, da? Da, a mea și nu mai a mea. Nu, cu o singl obraznic! pregătește te să-ți primești pe la asta! E și crud! pregătește te tu! Asta! Asta! Asta! Asta! cu mine? Peter, cine ești tu? Oh. Sunt oh. Oh. sunt opasăre care a ieșit încă din găuacea! Oh. Sunt, oh. sunt oh. Mai vrei ceva? Sunt neprevățituri, oh. sunt oh. întâmplarea! Oh. Poftim în casează! Voi oh. oh. oh. arunca în aer magazia comunitii? O să muriți cu toții? Nu! Pita. Pita. Pita. Vapore se va preface Vizat că s-au întors acasă cu ișorii mamei Văd că ai scos din nou pijamanele lor, nana Sunt foarte mișcată văzând că faci acest lucru în fiecare seară Dar copiii nu se mai întorc Îi așteptăm de atâta timp oh. Oh, Ești mulțumit de ziua de azi, George? Au fost cel puțin 100 de copii care alergau în jurul birgei. Când am trecut pe lângă bursă Remizierii au ieșit în stradă Și mi-au făcut un semn prietenesc cu mâna Sunt mândră de tine, George Fotografia mea a apărut pe o carte poștală ilustrată ah, Extraordinar oh, oh, Mary Noi n-am fi devenit atât de cunoscuți Dacă nu și-ar fi luat zborul copiii noștri George tot ești sigur că nu te bucură plecarea lor? Să mă bucure? Uită-te la pedepsa pe care mi-am dat-o. Trăiesc într-o cușcă. Iartă-mă, scumpule. Pe mine, pe mine te rog să mă ierți. Eu sunt cel vinovat, nu tu. mi som somn acum. Mă voi retrage în cușca mea. Nu vrei să-mi cânti ceva la pianul din camera copiilor ca să adormi? Mary, da? te rog, închide fereastra. Simt că mă trage curent. O, nu, George! George, să nu-mi cer niciodată să închid fereastra. Fereastra trebuie să rămână mereu deschisă. Mereu pentru ei. Ia uite, oh, uite, Ia uite. Bunois, uita camera asta. Știi că parcă mai fost totodată pe aici. E casa ta, Michael. Da? Uite, uite patul nostru. E neschimbat. Ia, uite. Aproape l-am uitat pe toate. Ha Ia uită-te dincolo la o cușcă. Nu! e? Po te Nu, nu, nu. Înăuntru e un bărbat, un bărbat. Oh, e tata. Ha? Vreau, vreau, vreau să-l văd pe tata! Da, O, dar nu e atât de mare ca piratul acela cu barbă! Wendy? După cât știu eu, tata n-avea obiceiul să doarmă în cușcă! Poate, poate că nu ne mai amintim destul de bine viața noastră de altădată! Ascultați! se aude pianul! Tata, mama e dincolo și cântă! E? e mama noastră P -p Păi atunci Wendy Tu nu ești mama noastră adevărată? O, oh, scumpule Tocmai la timp ne-am întors Altfel l ai fi uitat pe toate Hai, hai să ne furim înăuntru Și să-i punem mâinile pe haide. ochi Haideți, haideți nu, nu, nu, nu S-au mai cu blândețe Ne băgăm Paturile noastre! Așa. Să ne găsească cu un. Da, da mai bine, bine! Mai bine! I-am visat atât de des în paturile lor, încât am impresia că îi văd chiar când sunt rează. Mama. Mama! Mama! Atât de des mă cheamă glasurile scumpilor mei copii? Că-i aud și în vise Asta-i Wendy Asta-i John Asta-i Michael Nu strigă Mama. să le întind bratele Copiii mei dragi Dar privești pe fereastră? Mamă! Uite cine e dincolo de geam. Mamă, se uită la noi. A venit în vizită Peter, Peter Penelove. Peter face șoti, sare prin aer, aruncă pe jos cu picioarele pălările ale trecătorilor. Aceștia nu-l văd, fiindcă sunt prea bătrâni. Ei cred că suflă vântul de după colțul străzi. Hey, Peter, Peter. Hello, Andy. Peter Peter unde ești? Hai vino, vreau să te înfiez și pe tine oh. Vino, mă vei trimite la școală? Oh, sigur Și apoi voi primi o slujbă la o bancă din Londra? Hei, presupun că da de îndată ce voi fi bărbat? Păi Cât se poate de repede ha, Nu vreau nu. Nimeni n-a reușit până acum să mă prindă Și să facă din mine un bărbat Eu doresc să rămână întotdeauna un băiețel și să mă joc O, oh, te amăgești, Peter mm. nu e decât o amăgire ceea ce uh -huh. spui unde-i să trăiești, Peter? În casa pe care am clădit-o pentru Wendy Zânele or să-mi suie în frunzișul copacului Unde dorme ele noaptea O să fii tare singur, Peter hmm. O voi avea cu mine pe ting -i -ling -i. Mama, Mamă, mamă, pot să plec cu el? Oh, nu, nu, v întors acasă și am să vă țin lângă mine Dar el are atâta nevoie de o mamă Și tu la fel, dragostea mea hmm. Foarte bine, foarte bine dar am să las să te vadă și să-ți derete casa în fiecare primăvară pe <sus> Acum spune noapte bună, Wendy? Noapte bună, Peter. La primăvară, Peter. Noapte bună, Wendy. La primăvară, Wendy. Peter, Peter, n-ai să mă uiți, nu așa? Peter, n-ai să mă uiți până la curățenia de primăvară, Nu? Au adormit puii mamei. Zâmbesc prin somn. Dorm și visează. Povești cu zâne, țara de nicăieri, ghidușile lui Peter Pan. Ați ascultat Băiatul care nu vrea să crească mare Dramatizare după volumul Peter Pan și Wendy De Metin James Berry Traducere de Ovidiu Constantinescu și Andrei Bantaș Distribuția a fost următoarea Domnul Darling, Mircea Albulescu Doamna Darling, Margareta Pogonat Peter Pan, Alexandrina Halic Wendy, Janin Tavarache. John, Paula Rădulescu Michael, Valeria Ogășanu Hook, Anda Călugăreanu Piuilă, Genoveva Preda Flușturile, Ileana Șerban Cârlions, Ionus Dogaru Ronțăilă, Daniel Horhocea Scăfărlie Eugen Cristea Joardă, Mihai Mare, Regia de studio, Crânguța Manea Regia muzicală, George Marcu Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.